знову заговорив все тим же втомленим та безбарвним голосом. «Ти ж знав, що у копальні немає золота». Ха -ха, «У цьому не можна бути певним на всі сто відсотків», зі сміхом заперечив йому фінансист. «По-моєму, це нітрохи не краще за найпідлішу крадіжку». «Шкодую, що ти не схвалюєш мій спосіб заробляти гроші. Але... Розпитай-но ну, про мене у сіті, і тобі всі скажуть, я людина надійна. Хитрий, якщо завгодно, так хитрий, як лисиця, так як лисиця. Але я жодного разу не перебіг дорогу нікому і не кинув у біді друга. У бізнесі кожен сам за себе і кожен проти всіх. Якби я не зумів пристосуватися до нинішніх норм, не мав би і ти можливості потурати будь якій своїй забаганці. Як на мене, то краще гристи черству скоринку, але знати, що вона зароблена чесною працею. Ай, не потрібно кидатися словами, юначе! І з докором зауважив йому фінансист. Але я справді так думаю. Якщо і далі жити на доходи від твоїх, від твоїх операцій, то я не буду абсолютно нічим кращим за тебе Я вирішив піти із дому Спробую заробляти собі на життя сам в Америці Не будь запливим дурним, вигукнув містер Роуз Та скажи ж йому що-небудь, Бетті, спробуй його напоумити Я вважаю, що він має рацію у всьому Спокійно відгукнулася місіс Роуз. «Ти що, хочеш сказати, що дозволиш йому піти із дому і самому заробляти на життя?» «Не зовсім самому. Я маю намір піти разом із ним». «Чекай, тобто як?» «Ти забув, що одного разу багато років тому я було вирішила покинути тебе. Після того, як тебе судили?» Тебе тоді виправдали, але на твою репутацію лягла незмивна пляма. Я не могла змиритися із думкою, що мій син виросте під таким твоїм впливом. Ти тоді благав мене пробачити. Ти обіцяв, що коли я залишуся, надалі будеш вести всі справи тільки чесно. Я виховала мого хлопчика у твердому переконанні, що ти втілена чесність. Гроші сипалися немов з достатку, а мене все мучив страх, що ти здобуваєш їх неправедно. Але пізно було щось робити. І тому заради Леслі я тримала язика за зубами. Тепер же, тепер, коли він сам дізнався все, я не маю чому біля тебе лишатися. Мені ненависні і огидні твої гроші, тому що я знаю... «Ти... ти безчесний!» У кімнаті знову запанувала мовчанка. Нарешті фінансист підійшов до дружини і уже зовсім іншим тоном, здавалося, він дійсно сильно переживає, промовив до неї. «Після усіх цих років, Беті, після всього цього ти... ти не можеш кинути мене ось так?» Без тебе мені буде зовсім самотньо, ти ж знаєш. Я кохаю тебе всією душею. Вона нічого не відповіла, тільки трохи відхилилася назад, аби чоловік не зміг її обійняти. «Ти що, і справді підеш? Ти зробиш це?» – запитав він. «Залишитися я зможу тільки за однієї умови. «Я згоден на все!» – вигукнув він. «Одному господу відомо, якими шляхами ти заробив свої статки, та зробленого вже не повернеш, і шкоди, яку ти за подіяв, не виправиш. Але твоя остання афера – це зовсім інша справа. Ти іще можеш повернути цим нещасним гроші, які виманив із них обманом». «Як то повернути?» – сторопів містер Роуз. Але Леслі миттю зрозумів, що мати мала на увазі, стрепенувся і підійшов до батька з іншого боку. Він, не би, ожив. «Якщо ми для тебе, бодай, щось значимо, тату, ти це зробиш. Ти знаєш, як ми тебе любимо, мама і я. Одним цим кроком ти зможеш усе спокутати». І перекреслити непривабливе минуле. На завтрашніх зборах ти можеш запропонувати викупити назад усі акції. Ви, ви. Ви пара божевільних. вибухнув фінансист. Та ці акції і шести пенсії не варті. Ви що? Гадаєте, я походжуся викинути на смітник 250 тисяч фунтів? Я залишуся. Тільки за цієї умови!» Тихо, проте дуже твердо промовила місіс Роуз. «Та йдіть ви під три чорти!» – розсердився фінансист. «Їдьте давайте в Америку! Подивимося, як вам сподобається виживати за 10 доларів на тиждень! Ось дізнаєтеся, якою працею дістаються гроші! Тоді перестанете від мене вернути носа!» Терпіння з вами не напасешся! Містер Роуз вискочив із кімнати і голосно грюкнув дверима. Поглянув на годинник, побачив, що година пізня, і попрямував до своєї спальні. Та заснути він довго не міг. Він чув, як дружина та син пішли по своїх кімнатах і спробував вгамувати біль, якого йому завдала думка про них. Він любив їх і не уявляв, як зможе без них прожити. Дружину він знав дуже добре, тож не сумнівався, що вона виконає свою погрозу. Його долала безсила лють при думці про її нерозсудливість. Містер Роуз довго збирав статки. Тепер він зробив такий блискучий хід, який надавав йому ваги в очах великих фінансистів цього часу. І з ним тепер не можна було не рахуватися Щоправда, на його адресу буде сказано багато невтішного Але блиск величезного надбаного багатства Незабаром засліпить тих, хто не схвалює його способів І за півроку його підступність забудеться А ділова вправність буде викликати лише повагу коли вранці він спустився на сніданок, у їдальні нікого не було. Сам він не шукав зустрічі ані з дружиною, ані з Леслі. Почувався безрадісно, проте намагався відігнати неприємні думки, адже попереду його чекав важкий та клопіткий день. Тепер уже ніхто не сумнівався у тому, що копальня Ньюліон нічого не варта і о п'ятій годині Мало відбутися засідання із акціонерами Містер Роуз мусив себе зосередитися на промові На виступі, який дав би йому змогу списати із себе всю відповідальність У нього був чималий досвід спілкування із розлюченими акціонерами Він тішив себе надією, що як ніхто інший зуміє Вмовити їх, як миленьких, ковтнути гірку пігулку. У конторі містера Роуза чекала кореспонденція. Він почав читати листи один по одному. Незабаром увійшов клерк і поклав перед ним на стіл телеграму. Вийшов. «Чорт, забирай!» – сказав фінансист, зирпнувши на телеграму. «Та вона ж зашифрована!» Тут він здригнувся. Він помітив, що телеграфував йому керуючий копальнею Ньюліон. Хм, цікаво. Про що це він повідомляє, запитав себе містер Роуз, якщо телеграма така довжелазна. Він вийняв із сейфа шифр і, звіряючись із ним, почав виписувати слово за словом. Поступово незворушність, із якою він робив цю операцію, почала поступатися місцем іншим емоціям. Серце у нього забилося швидше. Всі слова були зрозумілі, але їх загальний зміст не вкладався у нього в голові. Він подумав, що десь припустився помилки. Містер Роуз іще раз перевірив всі найважливіші слова. Але все було правильно. Сумнівів не лишалося. Сталося неймовірне. Його охопило нервове тремтіння, яке поступово змінилося надзвичайним збудженням. І він почав реготати. Його сміх перейшов у громові вигуки та заливисті переливи, так що клерки у сусідній кімнаті вирішили, що він збожеволів. Та нарешті містер Роуз опанував себе і, стиснувши скроні долонями, почав у найдрібніших деталях обмірковувати план дій. Орієнтовно за п'ять хвилин він рішуче підвівся, відсунув в бік непрочитані листи і взяв капелюха. Екіпаж чекав його біля дверей. Містер Роуз вшив до трьох різних брокерів, на яких він міг повністю покластися і звелів їм скупити усі акції Нью-Леона, які є на ринку. Після цього він поїхав додому. Він радів, але не забув набрати вкрай стурбованого вигляду. Дружину він застав за розмовою із Леслі. «Щось я сьогодні вранці вас не бачив». – зауважив він. – Хотілося б мені знати, яке рішення ви прийняли. – Рішення ми прийняли іще вчора, – помовчавши відповіла місіс Роуз. – Ніщо на світі не змусить мене передумати. – На нинішніх зборах я, я запропоную викупити акції за номінальною вартістю у всіх, хто захоче із ними розлучитися. Почувши це, місіс Роуз скрикнула, підбігла до чоловіка і зазирнула йому у вічі, не маючи сил повірити почутому. Він ніжно взяв її за руку і посміхнувся. «Я просто не переживу, якщо ви підете від мене. На цілому світі я маю тільки тебе і Леслі. І найбільше я хочу лише одного» аби ви обоє були щасливими. У напруженому погляді місіс Роуз з'явився вираз вдячності. Вона залилася сльозами і вткнулася за плаканим обличчям чоловікові у груди. «Ти прийди на ці збори!» – нарешті сказав фінансист, легенько обіймаючи дружину. «А Леслі, може...» Може заскочити до полковника Бліссарда і попросити його теж прийти. Нехай він дізнається, що я не такий вже мерзотник, яким він мене вважає. Дружина і син послухалися містера Роуза і о п'ятій годині разом із сердитими акціонерами чекали на появу директорів компанії. Полковник Бліссарді, якому повідомили, що саме має відбутися, сів біля них поруч. Усі троє із заумиранням серця слухали яскравий виступ голови. Місіс Роуз ніколи в житті не захоплювалася так своїм чоловіком, як у ці хвилини. Він спростував усі висунуті проти нього звинувачення і вельми переконливо довів, що діяв чесно. Фінансист заявив, що він людина порядна, і якщо й помилився в оцінці копальні, то готовий сам постраждати за це. У цьому місці містер Роуз зробив паузу, а далі дуже спокійно запропонував викупити назад усі акції компанії. Спершу приголомшені акціонери зберігали мовчання, але потім… Коли сенс його слів дійшов до них, вони були у такому бурхливому захопленні, що це викликало у місіс Роуз сльози гордості та вдячності. Коли ж нарешті фінансист рушив до кабінету директорів, полковник Бліссар усе ще під враженням від захопливої сцени пішов за ним і наздогнав на коридорі. «Як на мене, друже!» Ви вчинили дійсно благородно. Я можу сказати, що, можливо, свого часу ви й поводилися нерозважливо, але ось вам моє чесне слово. Нинішнє зібрання із лихом спокутує все. Я заради Леслі все це зробив, відповів містер Роуз. Хочеться, аби він таки одружився із вашою донькою. Хмм. Ну що ж, нехай нині увечері цей бешкетник заїде до нас. Гадаю, ми зможемо порозумітися. Містер Роуз із вдячністю кивнув і вирушив до кабінету директорів. Додому він повернувся пізно, та дружина його дочекалася. Вона обійняла його і пригорнулася, промовивши, «До кінця життя я буду вдячна тобі, Фредерику, і неважливо, якщо ми навіть станемо зовсім бідними, зате ніхто не зможе ні у чому нам дорікнути». «Ну, не такими вже й бідними, Люба моя!» – посміхнувся їй містер Роуз. Він поцілував її із непідробним почуттям, але, прямуючи до своєї спальні, про себе тихенько посміювався. Перебуваючи у кімнаті на самоті, видобув із кишені ранкову телеграму і з захватом перечитав. За півроку усі акції, які він скупив за безцінь, будуть коштувати по 10 фунтів стерлінгів кожна. Отже, його статки перевалять за 2 мільйони. Тому що сталося неймовірне. У копальні, яку він від самого початку вважав фейком, виявили золото, причому у доволі великій кількості. Ніхто на світі не міг знати, що він володів цією інформацією, коли робив акціонерам свою Дон Кіхотську пропозицію. «Ну що ж, кажуть, що чесність – то найкраща політика», – пробурмотів він. А тоді містер Роуз раптом повністю усвідомив весь гумор ситуації. І він знову почав реготати. Він сміявся доти, доки його щоками не потекли сльози. Сльози радості. Уільям Сомерсет Моем Як стають Мільйонерами Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Для просування у YouTube напишіть, будь ласка, декілька коментарів української